ТЕД ЧЕН Життєвий цикл програмних об'єктів Розділ 8 Група зібралася, щоб послухати презентацію компанії Binary Desire через відеоконференцію. Binary Desire здійснила оплату на Escrow Service, і кошти будуть розблоковані після завершення зустрічі. Сидячи в центрі свого широкого екрана, Анна озирається навколо. Відеопотоки всіх учасників інтегровані так, що група виглядає зібраною у віртуальному амфітеатрі, де кожен сидить у своїй маленькій приватній ложі. Ліворуч від неї сидить Дерек, а ще лівіше – Фелікс. На сцені за трибуною стоїть представниця компанії Binary Desire – Дженніфер Чейз. На екрані вона білява, вродлива та елегантно вдягнена. І оскільки сторони погоджуються використовувати автентифіковане відео, Анна знає, що Чейз виглядає так і в реальності. Вона, думає, чи завжди, Binary Desire призначає Чейз для переговорів, адже ця жінка, ймовірно, дуже вміла у досягненні бажаного. Фелікс підводиться і починає щось говорити мовою ложбан, перш ніж схаменутися. «Вам сподобається те, що вона скаже», – каже він. «Дякую, Феліксе, але дозволь мені продовжити», – відповідає Чейз. Фелікс сідає назад, а Чейз звертається до групи. «Дякую, що погодилися зустрітися зі мною. Зазвичай, коли я зустрічаюся з потенційним діловим партнером, я розповідаю, як Binary Desire може допомогти їм охопити ширший ринок, ніж вони самі здатні. Але з вами я цього робити не буду. Моя мета на цій зустрічі – запевнити вас, що до ваших диджентів ставитимуться з повагою. Ми не хочемо перетворювати їх на сексуалізованих домашніх улюбленців за допомогою простого оперантного обумовлення. Ми хочемо істот, які займаються сексом на вищому, особистішому рівні. Як ви сподіваєтеся цього досягти, якщо наші дидженти повністю асексуальні? Вигукує Стюарт. Чейз відповідає без жодної затримки. Мінімум два роки навчання. Анна здивована. «Це значна інвестиція», – каже вона. «Я думала, що диджинти-секс-ляльки зазвичай тренуються кілька тижнів». «Це тому, що зазвичай йдеться про диджинтів Софонс, а вони не стають кращими секс-партнерами за два роки, ніж за два тижні». Я не знаю, чи бачили ви результати, але якщо цікаво, я покажу, де ви можете знайти гарем драйт, вдягнених в аватари Мерлін Монро, які кричать Хочу смоктати. Це не дуже приємне видовище. Анна сміється хоч і всупереч собі, як і кілька інших учасників групи. Так, звучить не надто приємно. Це не те, чого шукає Binary Desire. Будь-хто може взяти диджинта з відкритим кодом. І переналаштувати його у мапу винагород ми ж хочемо запропонувати секс партнерів зі справжньою особистістю та готові інвестувати зусилля, необхідні для цього. Що передбачатиме ваше навчання? запитує Гелен Костас із задніх рядів. Спершу відкриття та дослідження сексуальності. Ми дамо диджентам анатомічно коректні аватари і дозволимо їм звикнути до того, що в них є ерогенні зони. Ми заохотимо диджентів до початку сексуальних експериментів між собою, щоб вони могли практикуватися як сексуальні істоти та обрати гендер, з яким їм комфортно. Оскільки велика частина навчання на цьому етапі відбуватиметься тільки між собою, можливо, у певні періоди дидженти зможуть працювати швидше, ніж у реальному часі. Після того, як вони наберуться достатнього досвіду, ми почнемо встановлювати зв'язки із сумісними людськими партнерами. «Чому ви впевнені, що вони прив'яжуться до конкретної людини?» – запитує Дерек. Наші розробники досліджували деяких диджентів у притулках ті занадто молоді для наших цілей, але вже сформували емоційні зв'язки. Наші розробники проробили достатньо аналізу і вважають, що зможуть викликати подібні прив'язаності у старших диджентів. Коли диджент познайомиться з людиною, ми підсилимо емоційну складову їхньої взаємодії, як сексуальну, так і несексуальну, щоб згенерувати любов у дидженті. Щось на зразок нейробласт-версії Instant Report. Щось на зразок цього, відповідає Чейз, але більш ефективне і точне, оскільки це буде налаштовано індивідуально. Для Диджинта це не відрізнятиметься від спонтанної закоханості. Це налаштування не схоже на те, що вийде зробити правильно з першого разу, зауважує Анна. Звісно, ні, погоджується Чейз. Ми очікуємо, що для того, аби Диджин закохався, знадобляться місяці. Протягом цього часу ми працюватимемо з клієнтом, відкочуючи диджента до контрольних точок і випробовуючи різні налаштування, доки емоційний зв'язок не буде міцно встановлений. Це буде схоже на програму розведення, якою ви керували, коли працювали блюгамма, просто ми налаштовуємо її для індивідуального клієнта. Анна ледь не каже, що це зовсім інше, але вирішує промовчати. Її завдання – просто вислухати цю комерційну пропозицію, а не спростовувати її. «Я розумію, що ви маєте на увазі», – каже вона. «Навіть якщо ви зможете змусити їх закохатися, жоден із наших диджентів не буде переконливою Мерлін Монро», – каже Дерек. «Ні, але це і не є нашою метою. Аватари, які ми їм надамо, будуть гуманоїдними, але не людськими». Ми не намагаємося відтворити досвід сексу з людиною. Ми хочемо забезпечити нелюдських партнерів, які будуть чарівними, ніжними і щиро захопленими сексом. Binary Desire вважає, що це новий сексуальний кордон. Новий сексуальний кордон, перепитує Стюарт. Тобто ви хочете популяризувати фетиш до тієї межі, коли він стане мейнстримом? Можна сказати і так, відповідає Чейз. Але спробуйте поглянути на це з іншого боку. Наші уявлення про те, що є здоровим сексом, завжди розширювалися із часом. Раніше люди вважали, що гомосексуальність, БДСМ і поліаморія – це симптоми психологічних проблем. Але в цих практиках немає нічого такого, що суперечило б любовним стосункам. Проблемою було засудження суспільством цих бажань. Ми віримо, що із часом секс із диджентами також буде визнаний як нормальний прояв сексуальності. Але для цього потрібно бути відкритими та чесними, не прикидатися, що диджент – це людина. На екрані з'являється значок, що вказує на те, що Чейз передала документ групі. «Я надіслала вам копію контракту, який ми пропонуємо», – каже вона, – «але дозвольте мені дати короткий підсумок». Binary Desire покриє витрати на перенесення нейробласт до RealSpace в обмін на невиключні права на ваших диджентів. Ви збережете право створювати та продавати копії своїх диджентів за умови, що вони не конкуруватимуть із нашими. Якщо ваші дидженти будуть добре продаватися, ми також виплачуватимемо роялті. І вашим диджентам буде приємно займатися тим, чим вони займатимуться. «Гаразд, дякую», – відповідає Анна. «Ми розглянемо контракт і дамо вам знати. Це все?» Чейз усміхається. «Не зовсім. Перш ніж я звільню кошти, я хотіла б обговорити всі ваші сумніви. Запевняю, я не ображуся. Чи пов'язані ваші вагання із сексуальною складовою?» Анна вагається, а потім каже. «Ні, питання у примусу». «Жодного примусу не буде. Процес прив'язки гарантує, що диджинти отримуватимуть стільки ж задоволення, скільки і їхні власники. Але ви не даєте їм вибору в тому, що їм подобатиметься. Хіба це так сильно відрізняється від людей? Коли я була маленькою, ідея поцілувати хлопця мене зовсім не приваблювала. І якби все залежало від мене, це ніколи не змінилось би». Чей ледь усміхається, натякаючи на те, як сильно їй подобаються поцілунки зараз. Ми стаємо сексуальними істотами, хочемо цього чи ні. Модифікації, які binary desire здійснить із диджентами, нічим не відрізняються, ба більше вони будуть кращими. Деякі люди отримують сексуальні схильності, які спричиняють страждання упродовж усього життя. І з диджентами цього не станеться. Кожен диджент буде зв'язаний із ідеально сумісним сексуальним партнером. Це не примус, це максимальне сексуальне задоволення. Але це не справжнє, – несподівано каже Анна і одразу шкодує про свої слова. Це саме те, на що чекала Чейз. А чому ні? – запитує вона. Ваші почуття до своїх диджентів справжні. Їхні почуття до вас теж справжні. Якщо ваш зв'язок із діджентом, який не включає секс, є справжнім, чому сексуальний зв'язок між людиною і диджентом має бути менш реальним? Анна на мить втрачає слова, і тут втручається Дерек. Ми можемо філософствувати вічно, каже він, але суть у тому, що ми витрачали роки на виховання наших діджентів не для того, щоб вони стали секс-іграшками. Я це розумію, відповідає Чейз і укладання цієї угоди не завадить копіям ваших диджентів займатися іншими справами. Але на цей момент ваші дидженти, хай які вони чудові, не мають жодних ринкових навичок, і ви не можете передбачити, коли вони їх отримають. Як ще ви зможете зібрати необхідні гроші? Скільки жінок питали себе те саме, думає Анна. Тобто це найстаріша професія? Можна сказати і так, погоджується Чейз. Але дозвольте ще раз наголосити, що дидженти не зазнаватимуть жодного примусу, навіть економічного. Якби ми хотіли продавати фальшиве сексуальне бажання, ми могли б зробити це дешевшими способами. Уся суть нашого підприємства – створити альтернативу фальшивому бажанню. Ми віримо, що секс якісніший, коли обидві сторони отримують від нього задоволення, і досвід кращий, і для суспільства кращий. Це звучить дуже шляхетно. А як щодо людей, які захоплюються сексуальними тортурами? – запитує Анна. Ми не схвалюємо жодних несанкціонованих сексуальних актів, і це стосується і сексу з диджентами. Контракт, який я вам надсилала, гарантує, що Binary Desire збереже ті самі запобіжники, які встановлювала Blue Gamma, із додатковим захистом на основі найсучасніших технологій контролю доступу. Як я вже казала, ми віримо, що секс кращий, коли обидві сторони отримують задоволення. Ми цього твердо дотримуємося. «Ви погоджуєтесь, так?» – звертається Фелікс до групи. «Вони передбачили всі можливі варіанти. Кілька членів групи кидають на нього сердиті погляди, і навіть на обличчі Чейз з'являється вираз, що свідчить, вона воліла б обійтися без його допомоги». «Я розумію, що це не те, на що ви сподівалися, коли почали шукати інвесторів», – каже Чейз. «Але якщо ви подолаєте своє початкове враження, я думаю, ви погодитеся, що наша пропозиція вигідна для всіх». «Ми подумаємо і з'яжемося з вами», – каже Дерек. «Дякую, що вислухали мою презентацію», – відповідає Чейз. На екрані з'являється спливаюче вікно, яке свідчить, що кошти були розблоковані. «Дозвольте сказати ще одне. Якщо до вас звернеться інша компанія, обов'язково уважно прочитайте дрібний шрифт. Швидше за все він включатиме пункт, який наші юристи хотіли додати і в наш контракт. Пункт, що надає право перепродати ваших диджентів іншій компанії з вимкненими запобіжниками. Я впевнена, ви розумієте, що це означає». Анна киває. Це означає, що одідженти можуть бути перепродані компанії на кшталт «Edge Player» для використання як жертви тортур. Так, ми розуміємо. Binary Desire відхилили рекомендацію наших юристів щодо цього. Наш контракт гарантує, що одідженти ніколи не будуть використовуватися для чогось іншого, крім некорисливого сексу. Побачимо, чи хтось інший запропонує вам таку саму гарантію. Дякую, каже Анна. Будемо на зв'язку. Анна йшла на зустріч із Binary Desire, думаючи, що це формальність, спосіб заробити трохи грошей, вислухавши їхню пропозицію. Однак, почувши презентацію, вона не може перестати про це думати. Вона давно не цікавилася світом віртуального сексу, ще з часів коледжу, коли її хлопець на семестр поїхав навчатися за кордон. Тоді вони разом купили периферійні пристрої. Непомітні аксесуари з твердим корпусом і комедним силіконовим наповненням, та прив'язали їх один до одного за серійними номерами, як гарантію вірності для їхніх віртуальних геніталій. Перші кілька сеансів були несподівано веселими, але незабаром новизна зникла, і недоліки технології стали очевидними. Секс без поцілунків був відчутно неповним, і вона сумувала за тим, щоб відчути його тіло поруч. Вдихати його запах. Бачити один одного на екрані було зовсім не тим, навіть якщо камера була близько. Ніяка камера не могла цього замінити. Її шкіра тужила за його дотиками, і жоден пристрій не міг цього задовольнити. До кінця семестру вона відчувала, що може луснути. Технологія безперечно вдосконалилася з тих пір, але це все ще бідне середовище для інтимності. Анна згадує, як сильно змінилося все, коли вперше побачила Джакса у фізичному тілі. Якщо Диджент носив би фізичну оболонку, чи зробило б це ідею сексу привабливішою? Ні. Вона не раз наближалася до обличчя Джакса, протираючи йому лінзи або перевіряючи подряпини, і це зовсім не те, що бути близько до людини. З Диджентом немає відчуття вторгнення в особистий простір. Немає навіть відчуття тієї довіри, яка виникає, коли собака дозволяє вам почухати їй живіт. У Блюгама вирішили не вбудовувати в диджентів таку фізичну захисну реакцію. Це було б нелогічно для їхнього продукту. Але що означає фізична близькість, якщо немає цих бар'єрів, які потрібно подолати? Анна не сумнівається, що можна змусити диджента реагувати на сексуальне збудження, подібно до людини. Настільки, що обидві сторони відчули б емоційний відгук. Але чи здатна binary desire навчити диджента вразливості, яка виникає з оголеністю, і того, що ти повідомляєш іншій людині, будучи готовим бути оголеним перед нею? Можливо, це все не має значення. Анна знову програє запис відеоконференції, Слухай, як Чейз каже, що це новий кордон – секс із нелюдським партнером. Він не має бути таким, як секс із людиною. Це буде інший вид сексу, і, можливо, він буде супроводжуваний іншим видом близькості. Вона згадує один випадок, коли працювала в зоопарку. Одна із самок орангутангів померла, і всі були засмучені, але її улюблений дресирувальник був просто невтішний. Пізніше він зізнався, що мав з нею сексуальні стосунки, і незабаром його звільнили. Анна була шокована. Але ще більше її здивувало, що він не був тим збочинцем, яким вона уявляла зоофіла. Його горе було таким же глибоким і щирим, як у будь-кого, хто втратив коханого. Він навіть був одружений, що стало для неї несподіванкою. Вона припустила, що такі люди не можуть знайти собі пару, але згодом зрозуміла, що потрапила в пастку стереотипу про зоологів. Ніби вони спілкуються з тваринами через те, що не можуть знайти спільної мови з людьми. Ана знову намагається зрозуміти, чому несексуальні стосунки з тваринами є здоровими, тоді як сексуальні – ні. Чому обмеженої згоди тварин достатньо для того, щоб тримати їх як домашніх улюбленців, але недостатньо для сексу з ними? Знову ж таки, вона не може сформулювати аргумент, який би не був заснований на особистій відразі, і не впевнена, що цього достатньо. Щодо питання про секс між диджентами, ця тема час від часу виникала в минулому, і Анна завжди вважала, що власникам пощастило уникнути цього. Адже саме із сексуальним дозріванням багато тварин стають важкими у догляді. Вона навіть не мала почуття провини через хірургічну кастрацію Джакса, адже не позбавляла диджента фундаментального аспекту його природи. Але тепер на форумі з'явилася дискусія, яка змусила її задуматися. Від Гелен Костас Мені не подобається думка, що хтось займається сексом із моїм диджентом. Але потім я згадую, що батьки теж не хочуть думати, що їхні діти займаються сексом. Від Марія Джен Це хибна аналогія. Батьки не можуть зупинити своїх дітей від того, щоб вони стали сексуальними. Але ми можемо. Дидженти не мають внутрішньої потреби наслідувати цей аспект людського розвитку. Не потрібно заходити на далеко в антропоморфічних проєкціях. Від Дерек Брукс Що таке внутрішнє? Не було жодної внутрішньої потреби, щоб диджанти мали чарівні особистості або милі аватари. Але це було важливо, бо люди частіше хотіли проводити з ними час, а це було добре для самих диджантів. Я не кажу, що ми повинні приймати пропозицію Binary Desire, але, гадаю, нам варто поставити собі запитання, Якщо ми зробимо диджентів сексуальними, чи заохотиться інших людей полюбити їх так, щоб це було корисно для самих диджентів? Анна починає задумуватися, чи не пропускає Джакс щось важливе через свою асексуальність. Їй подобається, що він має друзів серед людей, і вона хоче, щоб нейробласт принесли його в ріалспейс, щоб він міг підтримувати ці стосунки і зміцнювати їх. Але наскільки близькими можуть бути ці стосунки, перш ніж секс стане проблемою? Пізніше того вечора вона залишає відповідь на коментар Дерека. Від Анна Альварадо Дерек ставить важливе запитання, але навіть якщо відповідь так, це не означає, що ми повинні приймати пропозицію Binary Desire. Якщо людина шукає маструбаторну фантазію, вона може скористатися звичайним програмним забезпеченням. Їй не варто замовляти наречену поштою та ліпити на неї купу Instant Report. Але саме це Binary Desire пропонує своїм клієнтам. Це те життя, яке ми хочемо для наших диджентів? Ми могли б так накачати їх віртуальними ендорфінами, що вони були б щасливі жити в коробці на Data Earth, але ми надто дбаємо про них, щоб так зробити. Я не думаю, що ми маємо дозволяти комусь іншому ставитися до них із меншою повагою. Зізнаюся, спочатку мене тривожила ідея сексу з диджентом, але, думаю, я не проти цього в принципі. Це не те, що я можу уявити для себе, але не бачу проблеми, якщо інші цього хочуть, за умови, що це не експлуатація. Якщо є певна взаємність, то, можливо, буде корисно як для диджента, так і для людини, як сказав Дерек. Але якщо людина може вільно налаштовувати мапу винагород диджента або постійно повертати його до попереднього стану, поки не отримає ідеальну версію, то де тут взаємність? Binary Desire каже своїм клієнтам, що їм необхідно зважати на уподобання диджентів, і байдуже, чи йдеться про секс, чи щось інше, це не справжні стосунки. Будь-який учасник групи має право самостійно прийняти пропозицію Binary Desire, але аргументи Ани досить переконливі, тож ніхто цього поки що не робить. Через кілька днів після зустрічі Дерек розповідає Марко і Поло про пропозицію Binary Desire, вирішивши, що вони мають право знати, що відбувається. Поло зацікавився модифікаціями, які Binary Desire хоче внести. Він знає, що має мапу нагород, але ніколи не замислювався, що означає її редагування. «Може бути весело редагувати свою мапу нагород», – каже Поло. «Ти не зможеш редагувати свою мапу винагород, коли працюєш на когось іншого», – відповідає Марко. «Це можливо лише тоді, коли ти – корпорація». Поло повертається до Дерека. «Це правда?» «Ну, це не те, що я дозволив би тобі робити, навіть коли ти станеш корпорацією». «Ей», hey, – протестує Марко, – «ти ж казав, що коли ми будемо корпораціями, ми самі прийматимемо всі свої рішення». «Я так і казав», – визнає Дерек. Але я не думав, що ви будете редагувати свою мапу винагород. Це може бути небезпечно. Але ж люди можуть редагувати свої мапи винагород. Що? Ми не можемо робити нічого подібного. А як щодо ліків, які люди приймають для сексу? Як вони називаються? Інфредезики? Афродизіаки, але вони лише тимчасові. А інстантрапорт тимчасовий? Запитує поло. Не зовсім, каже Дерек, але часто, коли люди це приймають, вони роблять помилку, особливо якщо компанія їм за це платить. Коли я корпорація, я вільний робити власні помилки, каже Марко. У цьому вся суть. Ти ще не готовий бути корпорацією. Тому що тобі не подобаються мої рішення. Готовність означає завжди погоджуватися з тобою. Якщо ти плануєш редагувати свою карту винагороду, щойно станеш корпорацією, ти точно не готовий. Я не сказав, що хочу цього, наполегливо каже Марко. Я не хочу. Я сказав, що коли я буду корпорацією, я матиму на це право. Це різні речі. Дерек зупиняється на мить. Легко забути, але це той самий висновок, до якого група дійшла під час обговорень на форумі про створення корпорації для диджентів. Якщо правосуб'єктність має бути чимось більшим, ніж просто грою слів, це означає надання диджентам певної автономії. Так, ти маєш рацію. Коли ти станеш корпорацією, ти будеш вільним робити речі, які я вважаю помилками. Добре, каже задоволений Марко. Коли ти вирішиш, що я готовий, це не буде через те, що я з тобою погоджуюсь. Я можу бути готовим, навіть якщо не згоден із тобою. Це правда. Але, будь ласка, скажи мені, що ти не хочеш редагувати свою мапу винагород. Ні, я знаю, що це небезпечно. Можу зробити помилку, яку неможливо буде виправити. Дерек зітхає з полегшенням. Дякую. Але дозволь Binary Desire редагувати мою мапу винагород. Це не небезпечно. Ні, це не небезпечно, але це все одно погана ідея. Я не згоден. Що? Я не думаю, що ти усвідомлюєш, що вони хочуть зробити. Марко кидає на нього погляд роздратування. «Я усвідомлюю, вони зроблять так, що мені сподобається те, що вони хочуть, щоб мені подобалося, навіть якщо зараз це не подобається». Дерек розуміє, що Марко дійсно усвідомлює. «І ти не вважаєш, що це неправильно?» «Чому це неправильно? Усі речі, які мені зараз подобаються, подобаються тому, що блюгама зробила так, щоб вони мені подобалися». Це не було неправильно? Ні, але це інше. Він на мить замислюється, щоб пояснити. Блюгама зробила так, щоб тобі подобалася їжа, але вони не вирішували, яку саме їжу ти маєш любити. І що? Невелика різниця. Велика. Згоден, що це неправильно, якщо Диджент не хоче, щоб його редагували. Але якщо Диджент погоджується до того, як його редагують, то це не є неправильним. Дерек відчуває, як зростає його роздратування. То ти хочеш бути корпорацією та самостійно приймати рішення, чи хочеш, щоб хтось інший їх приймав? Що ти вибираєш? Марко задумується. Можливо, я спробую обидва варіанти. Одна копія мене стане корпорацією, а друга буде працювати на Binary Desire. Тебе не турбує, що з тебе зроблять копії? «Поло, моя копія, це не неправильно». Не знаючи, що сказати, Дерек завершує обговорення і відправляє диджентів працювати над їхніми завданнями. Але не може легко позбутися думок про слова Марко. З одного боку, він висунув кілька вагомих аргументів, але з іншого Дерек добре пам'ятає свої студентські роки і знає, що вміння вести дебати не дорівнює зрілості. Не вперше йому здається, що було б набагато простіше, якби для диджентів був законодавчо встановлений вік повноліття. Без нього саме Дерекові доведеться вирішувати, коли Марко буде готовий стати корпорацією. Дерек не єдиний, у кого виникли суперечки після пропозиції Binary Desire. Наступного разу, коли він розмовляє з Аною, вона скаржиться на недавню сварку з Кайлом. Він вважає, що ми маємо прийняти пропозицію Binary Desire каже вона. Він сказав, що це набагато кращий варіант, ніж моя робота у ПоліТолп. Це ще одна нагода покритикувати Кайла. і Як йому на це реагувати? Усе, що він каже... Бо він вважає, що модифікація диджентів не така вже й велика справа. Саме так. Вона трохи сердиться, а потім продовжує. Не те, щоб я вважала носіння пластеру «Інстант Рапорт» дрібницею, звісно, ні. Але є величезна різниця між використанням Instant Report добровільно і нав'язаним Binary Desire процесом прив'язки диджентів. Величезна різниця. Але, знаєш, це порушує цікаве питання. Він розповідає їй про свою розмову з Маркою Поло. Я не певен, чи Марко просто сперечався заради суперечки, але це змусило мене задуматися. Якщо Диджен добровільно погодиться на зміни, які хоче внести Binary Desire, чи це щось змінює? Анна виглядає замисленою. Не знаю. Можливо. Коли доросла людина вирішує використовувати пластир Instant Report, ми не маємо підстав заперечувати. Що потрібно, аби ми ставилися з повагою до рішень Джакса чи Марко так само? Вони мають бути дорослими. Але ми можемо подати документи про інкорпорацію вже завтра, якщо захочемо, – каже він. Чому ми так упевнені, що цього не варто робити? Уяви, що одного дня Джакс скаже тобі, що розуміє, на що йде, прийнявши пропозицію Binary Desire. Так само, як ти з роботою у Політовп. Що має змінитися, щоб ти погодилася з його рішенням? Вона думає кілька секунд. Думаю, це залежить від того, чи базуватиметься його рішення на досвіді. Джакс ніколи не мав романтичних стосунків і не працював. А прийняття пропозиції Binary Desire означало б робити і те, і інше. Можливо, назавжди. Я б хотіла, щоб він мав якийсь досвід у цих питаннях, перш ніж приймати рішення з такими постійними наслідками. Якби в нього був цей досвід, я, мабуть, не могла б заперечувати. Ах, киває Дерек. Шкода, що я про це не подумав, коли розмовляв із Марко. Це означало би модифікувати диджентів у сексуальних істот, але без наміру їх продавати. Ще один витратний пункт для групи, навіть після того, як їм вдасться перенести нейробласт. Це займе багато часу. Звісно, але немає куди поспішати. Краще почекати, поки зможемо зробити це належним чином. Краще встановити пізніший вік повноліття ніж ризикувати зробити його занизьким. А до того часу це наша відповідальність – дбати про них. Так, ми маємо ставити їхні потреби на перше місце. Анна виглядає вдячною за підтримку і де рекради, що може її забезпечити, але на її обличчі знову з'являється роздратування. Хотіла б, щоб Кайл це зрозумів. Він шукає дипломатичну відповідь. Думаю, ніхто не може це зрозуміти, якщо не провів з ними стільки часу, скільки провели ми, каже він. Це не було задумано, як критика Кайла. Це те, у що він щиро вірить.